Repede i-a cerut soției sale să așeze o pânză pe jos. Apoi a așezat rășnița pe pânză și a început să margine. Rășniță, o rășniță, dă-mi cărie, o rășniță, dă-mi Rășnița a început să producă cărie. Apoi a acoperit rășnița cu o pânză roșie și rășnița a încetat imediat să mai producă cărie.